Він повчав своїх двох поплічників і господаря, що тепер прийшов час сильних і нещадних варягів. Тобі, прислужнику та вішальнику, може й потрібні сильні варяги, а мені вони ні до чого. Бо вже бачив, як ці варяги з гиком полювали на курей і з автоматів стріляли у найбільший вулик з роєм з сипчаком. Отож, пасіку довелось завести до бортів курей ховати в тушарні, а корів і ялівняк загнати в нетрі. Та чи заховаєш усе? Не було спокою до більшовиків, немає його й за нової влади. Та тільки шляхетний недогарок безворотько всі свої надії покладав на фюрера. Йому ж магазиннику літав б трусили надії. І вірив він не людям, не владним і невладам, а тільки тим грошам, з яких і час не вибрав золоту душу. Оце й усе, що світило йому тепер. Видать літа? На заході передвечір'я одягається в зеленаво-золоті ризи, а шляхом ще гуркочуть і гуркочуть машини, аж землі важко, і від коліс, і від гусениць, і від чаду. Визволителі, водночас із насмішкою, і з острохом думає лісник. А де ваші батьки, що визволяли Україну у 18-му році? І вони, і ви дали таку волю смерті, що й самі від неї не відкараскаєтесь. Так воно завжди було. Але що тепер робити з собою? Пора, пора чоловічі самітникам зачуватися на пасіку, доглядати бджолу, та ставити свічку перед Богом за відпуск гріхів, бо, як видно, не для твоєї голови оцей крутіш. От тільки за які гроші тепер продати мед? За паперові страшно, а золоту мало хто має. І над цим, поки живеш, треба сушити голову. На подвір'ї засковалів кундель. Певне, хтось із своїх навинувся. З осмерку виходить його давня полюбовниця Василина. Неква несе ще високі торбини грудей, торбини тієї спокуси, без якої теж не проживе чоловік. От і з ким він буде вичеркувати, прислухаючись до щужанілого шляху і свого неспокою. Що тобі, Василино? питає постарілим голосом. Тяжко се мене. Зітхає жінка, зітхає вагота її перс, на яких не спочивало ні одне немовля, а тільки певне спочивали кучми чоловіків, хоч і божиця молодиця, що нікого крім нього не мала. Так він і повірив, коли сама зваба завжди прозирала з її округлого і досі гарного обличчя, коли в низькому голосі Возивалося саме жадання утіхи. «Тяжко!» – знову зітхнула Василина. Лісник скривив уста і, не подумавши, бовкнув. «Яким це попитом і тобі тяжко? Твоїх же дітей нема на війні?» «Осоружний! Так людський є!» Несподівано спалахнула Василина. Круто обернулась. І швидко пішла не до лісникової хати, а назад у село. Ти куди проти ночі? Яка тума забаморочила тебе? здивувався, обурився магазаник. І, не почувши відповіді, кинувся на навздогін за жінкою. На галявині зупинив її і захекано спитав. Нащо тобі ця дражливість? І, вперше непримиренність, і зневага до нього блиснули в отих очах, які завжди несли йому то. Загадковість до хміль Пріч з дороги обридливий, війнула зашелестіла з підницями і обійшла його, мов зачумленого. І чого це такою заїдливою стало, що хоче зупинити її? А того? Був ти чортом зі свічечкою і тепер застався ним. спересердя відрізала вже з-за плеча та й гордо понесла поміж деревами і гнів, і злість, а не любощі.